«Та чорт її нехай візьме, яке нам зрештою до цього діло? Може, це буде у її житті найкращий спогад?» «Андрій не розуміє мене. Тим же голосом спокійним, розсудливим...» «Навряд. Хіба ви не знаєте, які тут у нас люди? Проходу їй не дадуть. А бронь Божі, як ще буде дитина, живцем загризуть, з'їдять». Та дитина, як гарячим залізом, шпигнула мене в груди. Ревно люті, палючі пожежою спалахнули, вступили туманом у голову. Я визвірився на Андрія. Ну а вам щодо того? Щодо того вам? Як то що? Шкода? Тягне він задумано. Добре, коли знайдеться така добра душа, що візьме і покриткою. А як ні, що тоді? Мені здалося, що за ту добру душу він таємки має себе, і моє обурення росте через край, хочеться дошкулити, в саме болюче влучить. За це не турбуйтеся, Андрію Маркевичу. Завжди знайдеться якийсь охотник до панських недоносків, що візьме й таку. І з отих, знаєте. Що носять даровані з панської ноги приношені черевички, піджачки з панського плеча, бруки, візьме, підлатає, почистить, та й піде франтить, ручки в кишені позакладавши. Андрій жахом дивиться на мене, очі стають круглі, як гудзі. Слухайте, що ви кажете? То ж людина. «Хіба можна рівняти її з якимось дрантям? Тож душа, жива душа!» Захвилювався. «Ай, душа, душа! Що інше, як душу і візьмуть у неї, залишивши в нас один її труп, що буде до віку нудитись серед мужицького життя?» Дивиться. «Ні!» «Ви людина егоїстична, жорстока, несправедлива!» Перебиваю. «Вибачте, Андрію Маркевичу, треба бути святим дурним, щоб не зрозуміти того, що...» «Е-е-е, це вже чорти батька зна що!» Встає спокійний, ображений. «З вами сьогодні говорити не можна!» «Та який ваш чорт, прохай за це!» Пішов мовчки з самоповагою. Ліг хорілиць на покоси, в лице дивилась зоряними очима, смуглява жнив янка ніч. Одна з тих ночей, що її шкода стає збавляти марне в самоті, давило груди. Частина дев'ята. Дні летять, як у огні. Гасав по полю, по кручах, гасив огонь у грудях, що палав там, як сухана вітрі гілка. Здавалося іноді, що вже себе переміг, поборов. Приходив в кімнату, дивився визрія, обличчя, як у заплаканого барана, в очах солодкий туман. Брала лють на себе, кулаком сварився в дзеркальце, ляскав дверима, гонив знову в поле. Ворухнулась зла радість, гидко, проте цього й треба було сподіватися, ніби чогось полегшало ранок. У сторождід мне в руках шапку, головою хитає. Догралися наші, чули? Жадібно. А що таке? Всіх порозганяли і театр забили. Панича в город діслали, а тетяно й у двір не звеліла впускати. Вигнала. Ніби стало жаль. Далі піднялась, закипіла мутна гаряча хвиля. Так тобі й треба. Почував якесь задоволення. Чарівний образ, здавалось, почав бліднути, марніти. Аж ось ще один день. Втекла, забрала в матері скрині скільки було грошей.